Kapitola 30. Judištyrů v žál. Těsně před polednem přivolal svoji služebníky a požádal je, ať ho odvedou ke ganze, kde chtěl vykonat pohřební obřady pro svoje zemřelé příbuzné. O účast rovněž požádal kurovské ženy a služebníci je šli přivést a připravili vše na cestu. Ženy opouštěly svoje sídlo s pláčem. Při nastupování do kočáru, které je měly odvést k řece, naříkali a byly se do prsou. Odešli ze svých domů s rozsuchanými vlasy a bez ozdob, tak jako kamzíci opouštějí své jeskyně ve skalách, když vůdce jejich stáda zemře. Cestou k řece vykřikovali jména svých manželů a synů. Když lidé zaslechli jejich úzkostný křik, měli pocit, že nastala hodina zkázy vesmíru. Drita Ráštra a Sanjaja jeli přímo za ženami, následování mnoha služebníky. Po třech kilometrech potkali Kripu a krytavarmu, kteří králi zalknutými hlasy sdělili, jak Býma zabel Durjódanu. Drita Ráštru pak spravili o Ašvatámově nočním masakru. Oba bojovníci vyhlíželi zahambeně. Nakonec Kripa řekl. Jsme na útěku. Arjuna Ašvatámu chytil a propustil. Krišna ho proklel, aby se toulal po zemi tři tisíce let ve vyhnanství a odešel do lesa. Dovol nám, o králi, vrátit se do našich domovů. Dejta se zmocnila ještě větší úzkost. Řekl oběma mužům, aby se vrátili do svých sídel a nařídil, ať průvod pokračuje v cestě. Za nedlouho dorazili ke ganze. Zpráva, že jedou ke ganze dospěla k Judištyrovi a tak se pádovci i s Krišnou rozhodli, že se s nimi u řeky setkají. Draupadi a pančálské ženy Jeli s těžkým srdcem také. Když se pánovci přiblížili ke ganze, spatřili tisíce truchvících kurovských žen. Judištira šel k ním a oni ho s pláčem obestoupili. Některé mu spílali. Kde je tvoje spravedlnost, o králi? A kde je tvoje pravda a soucit? Nemilosrdněj si zabil své dědy, Bratry, učitele, syny i přátelé. k čemu ti teď je svrchovaná vláda, když jsou mrtví i tvoji vlastní synové a spojenci? Běda, válka nikomu nepřinesla nic jiného než zármutek. tiše prošel mezi ženami k dritaráštrovi a poklonil se u jeho nohou. Všichni bratři ho následovali, a při poklonách pronášeli svoje jména. Dritaráštra s námahou objal Judištyru a požehnal jeho bratrům. Když však zasechl Bímovo jméno, jeho srdce vzplálo hněvem. Svoje pocity ale skryl a zavolal Býmu k sobě, aby ho mohl obejmout, tak jako Judištyru. Krišna pochopil Dritaráštru záměr. A dotkl se bímová ramene, aby mu naznačil, ať raději chvíli počká. Mystickou silou prápty přenesl železnou suchu bímy z Durjódenovy tělocvičny v hasty náporu a přistrčil ji driteráštrovi do náruče. Slepý král, silný jako deset tisíc slonů a planoucí zuřivostí, sochu sevřel ze všech svých sil. Považoval za samotného býmu a rozdrtili na tisíc kousků. Socha se rozpadla. Dritaráštra si vážně pohmožnil hruď a zvracel krev. Vysílen námahou a zbrocen krví, se zhroutil na zem jako kvetoucí strom Paryžáta. Sanjaya poklesl u jeho boku a zdvihl ho se slovy. Nejednej tak, o králi! I hned poté, co dal Dhritaráštra průchod svému hněvu, pocítil lítos. Myslel si, že Bímu zabil. Krišna viděl, že králův hněv polevil a řekl. Nermuď se, o potomku Várati. Věděl jsem, že jsi rozlobený a proto jsem Bímu zachránil před jistou záhubou. Rozbil si jenýho sochu. Kdo by mohl uniknout ze tvého rozuřeného obětí, pevného jako obětí smrti? Jak by tě však zabití by prospělo? Tvoje syny nevzkřísí, ó králi. Zanech zloby a zachovej klid. Drita Ráštra zahanbeně sklopil hlavu. Služebníci mu pomohli na nohy a odvedli ho k řece, aby ho převlékli a umyli. Když pak slepý král seděl na skvostném koberci na břehu Gangy, Krišna řekl. Prostudoval si všechna písma a znáš mravnost. Proč v sobě tedy chováš hněv vůči pádovcům? Vše, co se stalo, způsobila tvoje pošetilost. Já sám jsem se tě snažil před bitvou varovat, ale marně. Opakovaně si nedbal rad Vydury, Bíš mi drony ani sanjaji. Pouze král, který vidí vlastní nedostatky, se může těšit z blahobytu. Ten, kdo se řídí jen vlastním úsudkem a nenásleduje rádce, kteří mají na zřeteli jeho dobro, musí trpět. Býma poprávu zabil tvého nečestného syna, toho podlého darebáka, který přitáhl pánčálí před schromáždění. Pamatuj na jeho a svoje nepřátelství vůči pádovcům a ovládni svůj hněv. Drita Ráštra to uznal. Je to přesně tak, jak říkáš, o oh Mádhavo. Otcovská nákonost mě svedla z cesty cnosti. Již se nehněvám. Dovol mi obejmout Býmu i Arjunu s láskou. Teď, když jsou všichni moji synové mrtví, Závisí moje štěstí na pándovcích, kteří ničím nezaostávají za mými vlastními syny. Běda. Vůči těm, které jsem měl vychovávat a chránit, jsem se choval jako nepřítel. Dritteráštra objel všechny pándovce a požádal je, aby šli navštívit Gandárí. Než předstoupili před královnu, šel kníh Ryši viděl do srdcí a myslí všech bytostí a pochopil, že se chystá judištyru proklít. Řekl tedy. Neškoď pánu ovcům, o gandárí. Místo toho využij této příležitosti k odpuštění. Vzpomeň si, o královno, že to byla ty, kdo dur Jodanovi požehnal slovy. Vítězství vždy provází spravedlnost. Tvoje slova nevyšla na prázdno. Pándovci jsou nepochybně obdařeni všemicnostmi, Zavrhni svoji hříšnou touhu. Zatímco Vyasadeva hovořil, přišli ke gandárí pándovci a vzdali jí úctu tím, že se jeden po druhém dotkli jejich nohou. Uzazená gandárí Vásadévo vyřekla. Nechovám vůči pánovcům pražádnou zášť, o mudrci, ale mým srdcem otřásl žal. Píšní a nadutí kurovci bez pochyby zahynuli kvůli Duriodanově pošetilosti a nerozumu jeho rádců. Nekladu za to vinu pánovcům, ale udělali něco, s čím nemohu souhlasit. Býma zabil mého syna nečestným a podlým úderem. To jistě nebylo v souladu s cností. Býma, který se od Krišny dozvěděl o posilujícím pohledu Gándáry na jejího syna, jí odpověděl. Ať už byl úder čestný či ne, byl to jediný způsob, jak se mohl tvého syna zabít. To jistě víš, o královno. Hříšný princ nám jednal zrádně a bez myšlenky nacnost při mnoha příležitostech. Zasloužil si tedy smrt, jakýmikoliv dostupnými prostředky. Bez jeho zabití by Judištera nemohl ustanovit spravedlivou vládu. Proto jsem udělal, co bylo v mých silách a skolil ho v bitvě přesně, jak jsem slíbil. Kdyby mi v tom Judištera nebránil, udělal bych to již dávno. Již v den, kdy urazil Drupadovu dceru. Býma cítil, že zabití Duryodany úderem pod pás nebylo hříšné z jediného důvodu. Jenom proto, že to nařídil Krišna. Konec konců cnost má svůj kořen v Krišnovi a je určena pouze k jeho potěšení. Býma věděl, že Gandářina víra v Krišnu není stejná jako jeho vlastní a proto jí tento důvod nepředložil. Jen by to snížilo úctu, kterou ke Krišnovi vychovala. Gandářin hlas zachvěl. Zachoval ses na nejvýš nelidsky, Býmo. Jak ses jen mohl napít duša sanovi krve? Něco takového by udělal jen rák šasa. Býma necítil lítost, ale královnu uklidnil. Ocnostná ženo! Věc, že jsem jeho krev nenechal protést mezi zuby. Když se dušá dopustil hříchu vůči draupadí, v hněvu jsem učinil hrozivý slib. Kdybych ho nesplnil, moje pověst by byla poskvrněna a moje pravdomluvnost ohrožena. Neměla bys mi přičítat žádnou vinu o gandári. Jelikož si nezastavila svoje syny dříve, neměla bys teď vinit nás nevinné. Gandáry myslela na své syny a tišelkala. Její křehké tělo se třáslo a služebnice ji přišly podepřít. Po nějaké době se uklidnila a řekla: Proč si, ó oh, Bímo, nemohl ušetřit ani jediného z našich synů? Jak v tomto světě přežijeme bez opory? Královna, jejíž hněv opět zrůstal, se zeptala. Kde je Judištera? Chci mluvit s pádovým nejstarším synem. Chvějící se Judištera stanou před Gandári se sepjatýma rukama. Řekl. Zde je, o královno, krutý ničitel tvých synů. Zasluhuji tvoji kledbu, neboj jsem příčinou této obrovské skázy. Okamžitě mě proklej, o královno. Nestojím o království, bohatství ani sám život. Tím, že jsem způsobil vyvraždění příbuzných i přátel, jsem dokázal, že jsem hlupák a nepřítel vlastní rodiny. Gandári se snažila přemoci hněv. Jelikož věděla o manželově slabosti a hříšnosti svých synů a myslela na Vyásadevova slova, zdržela se ve vyslovení kletby. Bylo zřejmé, že judištěra prožívá lítosti a bolesti víc než dost. Přesto neměl Bímovi dovolit, aby se vůči jejím dvěma nejstarším synům dopustil takových hříchů. Pod látkou ovázanou kolem hlavy jí pláli oči hněvem. Použila sice mnoho asketické síly, když požehnala Durjódanu, ale ne všechnu. Nadzvedla lehce látku, a pohlédla na Judištěrovi nohy. Judištěrovi palce s dokonale upravenými nechty tak byly sežehnuty a nechty mu znědly. Jakmile to Arjuna viděl, ustoupil za Kryšnu. Judištěra však nereagoval. Gandári se ovládla a promluvila k bratrům uklidňujícím tónem. Řekla jim, aby šli za Kuntý která je touží opět spatřit. Bratři pak přišli ke svojí matce. Kuntie je spatřila poprvé od jejich vyhnanství a chvíli plakala s tváří zakrytou látkou. Poté syny znovu a znovu objímala a hladila a při pohledu na zranění a jízvy na jejich tělech propukala v pláč. Dreopadý padla před Kuntí na zem a sa zamí smáčela nohy. O, ctihodná ženo, kam odešli všichni tvoji vnukové? Proč k tobě nepřijdou, když tě vidí tak nešťastnou? O, matko, jak mohu žít a co mi je nyní po nějakém království? Běda, moji synové již nejsou. Kuntý zdvihla draupadý a utěšovala ji. V době, kdy hovořila s hořekující manželkou pánu Přivede k ním Vyteráštru a Gandári. Když Gandári slyšela draupodin nářek, řekla. Nermuď se tak, milá dcero. Tuto strašlivou vraždu způsobil neodolatelný běh času. Vidura a Krišna vše předpověděli. Oba se marně snažili vyprosit mír. Gandári pomyslela na Krišnu a cítila, jak ní opět stoupá hněv. Ačkoliv se neúspěšně snažil o mír, kdyby chtěl, mohl ho dosáhnout násilím. Velel přece obrovské armádě, složené z mnoha nejmocnějších bojovníků země. Navíc se o něm říká, že je vtělením nejvyššího pána. Určitě pro něho tedy není nic nemožné. Gandáry cítila, že z konečného hlediska za všechno může Kryšna. Ryšilové dokonce prohlásili, že zkáza bojovníků představovala jeho božský plán. Gandári požádala Krišnu, aby před ní předstoupil a řekla. Pánovci a kurovci byli vyhlazeni o Krišno, a to dokonce před tvýma očima. Proč k ním byl hostejný? Tomuto vraždění si přece mohl zabránit. O mádhavo. Jelikož si schválně dopustil tuto všeobecnou zkázu, měl bys nyní pocítit následky. Na základě těch sebemenších zásluh, které jsem získala službou svému muži, tě proklínám, o nositeli disku. Jelikož si bezcitně dovolil, aby se kurovci a pánovci vzájemně pobili, staneš se i ty s houbcem vlastních příbuzných. O Govindo, ode dneška za 36 let. Zabiješ členy vlastní rodiny v bratrovražedném boji a sám nakonec zemřeš hanebným způsobem. Ženy z tvojí rodiny budou lkát, tak jako teď ženy kurovců. Krišna se poklonil a sepěl ruce. Tvoje slova se ukáží jako pravdivá ocnostná ženo. Vrišně ovce a jadovce nemůže vyhladit nikdo v tomto světě. Vyřečením této kletby si mi pomohla, protože jsem uvažoval, jak svoje příbuzné z tohoto světa opět odvedu. Bohové, gandarbové ani Asurové je zabít nemohou. Pobíjí se tedy navzájem. Pádovci na sebe po vyslechnutí Gandářiny kletby a Krišnovi odpovědi o něm zírali. Byli ohromeni. Myšlenku na Krišnu v odchod, byť vzdálený 36 let, nemohli snést. Jak bez něho budou žít? Hleděli na něho se slzami v očích. Krišna na ně láskyplně pohlédl a řekl: Staň o oh Gandári a zbav se svého zármutku. Tvůj syn Durjodana, jehož jste ty ani tvůj manžel nezastavili. Byl zlovolný, závistivý a nadutý. Proč vyníte za vlastní chybu jiné? Od začátku jste svému synovi neměli dovolit žít. Byl stělesněním nepřátelství a neposlušnosti vůči starším a potkal ho tedy správný konec. Zanechte marného zármutku, neboť tím, že jej v sobě živíte, jen vzrůstá. Tak jako brahmanova žena rodí děti, aby se věnovali Askezy, a Vajšiova žena rodí potomky, aby se starali o krávy, manželka Kšatrý rodí syny z jediného důvodu, aby padli v bitvě. Když Krišna domluvil, Gandhari neodpověděla. Dritaráštra se zeptal Judišty, kam podle něho v bitvě zahynuvší bojovníci odešli. Judištire odpověděl. Milostí Jirišiho Lómaši jsem získal schopnost vidět, kam se ti to hrdinové vydali. Všichni dosáhli nebeských sídel bohů. I ti, kteří padli na útěku, nebo když odvraceli tvář od boje, se odebrali vzhůru do končin věčné radosti. Tím, že bojovníci padli v Krišnově přítomnosti, všichni bez pochyby dosáhli příznivých cílů. Judištěrovým ujištěním uklidněný Dejtaráštra vydal rozkazy, ať jsou pro jeho syny i jejich stoupence provedeny pohřební obřady. Podél břehu řeky vzplály pohřební hranice a tisíce bráhmanů přitom pronášely hymny ze Sáma a Rigvédy. Kurovci vstoupili do řeky a stáli v ní papás ponoření, aby obětovali posvátnou vodu svým zemřelým příbuzným. Vzduchem zněl nářek žen a přehlušoval mantry bráhmanů. Když se do řeky chystali vstoupit pánovci, aby vykonali pohřební obřady, přišla k nim Kuntý a tiše řekla. O hrdinové, obětujte Karnovi. Ten zářivý bojovník byl v syn a moje prvorozené dítě. Byl to váš nejstarší bratr. Pánovci byli ohromeni. Judištira s Arjunou na sebe překvapeně pohlédli. Již dávno si mysleli, že Karna je božského původu. Stěží bylo možné, aby takový bojovník pocházel z rodiny šúdrů. Ale syn jejich matky? Jak to, že na to nikdy nepřišli? Proč jim to Kuntý neřekla? Jurištěra hlasitě zanaříkal. Bylo zřejmé, že matka jako vždy mluví pravdu. Překvapeně promluvil. O, vznešená ženo, byla jsi matkou toho karny, který byl jako moře se šípy místo vln, mocnými pažemi místo žraloků a zvukem tětivy místo šumění. Byla jsi matkou toho, který přísahal věčné nepřátelství Arjunovi. A jemuž nemohl nikdo, kromě Arjuna odolat. Jak si tuto skutečnost skryla, jako člověk ukrývající oheň v záhybech svého oděvu? Řekni nám, jak se stal tvým synem a proč se nám to zatajila? Běda, tato zpráva mě trápí ještě více, než když jsem se dosechl o Abimanojově smrti. Judiš teda opět vykřikl. Kromě všech ostatních úctyhodných osobností zabitých ve válce, způsobil také smrt svého staršího bratra. Kdyby věděl o Karnově totožnosti, bylo by možné válce zabránit. Bez něho by Durjodanu ani nenapadlo bojovat. S Karnou by byli pádovci neporazitelní. Chvějící se Kuntý řekla. Běda, milý synu, toto tajemství jsem dlouho skrývala, protože jsem je ze strachu nikomu nedokázala prozradit. Toho mocného bojovníka jsem porodila ještě jako svobodná dívka. Občas jsem myslela, že vám to řeknu, ale něco mě vždy zvyklalo. Teď vidím, že padl spolu se svými syny a nevád nikoho, kdo by provedl jeho poslední obřady. A tak nemohu pravdu dále skrývat. Kuntí se v duchu vrátila do onoho osudného dne, kdy do její komnaty vstoupil Surya. Hleděla na gangu, která plynula stejně klidně, jako v ten den, kdy do její vod ponořila košík s karnou. Se štkaním se zhroutila k zemi. ji zdvihl a otřel jí chladnou rukou čelo. O matko, kolik bolestí si musela vytrpět. O Karno, kam si odešel, aniž bys nás pozdravil jako svoje mladší bratry? Judištědův vzrak prl na Krišnu, který stál popás ve vodě a obětoval zemřelým duším. Proto, aby jim o Karnovi neřekl pravdu, měl jistě svoje tajemné důvody. Kuntým však měla věřit mohla vyjevit Karnovu totožnost již dávno a zabránit tak obrovskému krveprolití. Judištěra, jehož myse byla zaklana zármutkem, řekl třesoucím se hlasem. „O matko, řekni mi, jak se Karna narodil a proč si ho odvrhla. Tvým prostřednictvím museli bohové jistě vykonat nějaký plán o urozená ženu. Kuntý vyprávila synům ten příběh a oni ní naslouchali. Podivným osudem byl on, nejstarší pádovec a syn nejmocnějšího boha slunce, po narození oddělen od svého dědictví a postaven do role nepřítele vlastních bratrů. Všichni bratři hleděli na Kryšnu, který vycházel z řeky. Crčela z něho voda, a v jasném odpoledním slunce zářil. Když přistoupil ke Kuntý a k pánovcům, ovcům, mu oznámil, co jim kunti právě řekla. Pak se pěl ruce a zeptal se. O pane, proč jsme se o tom nikdy nedozvěděli? Krishna odpověděl. Toto tajemství jsem neodhalil z lásky k mojí tetě. Karna však pravdu znal o králi. Přesto nebylo možné zvyklat v jeho věrnosti Duljordanovi, i když chápal následky. S bratry bys pro něho měl nyní vykonat příslušné obřady. Kuntý a její synové vstoupili do řeky a nějakou dobu v ní stáli, tiše obětujíce Karnovy a všem ostatním mrtvým příbuzným. Když skončili, Judištěra zařídil, aby mohli nadcházející měsíc zůstat na břehu řeky. V souladu s pokyny písem nařídil, aby tam každý prožil 30 dní a denně obětoval mrtvým. Když přišel večer, pádovci seděli v Krišnově společnosti a kolem nich četní Ryšilové v čele s náradou. Judištěra se nárady zeptal na Karnu. Chtěl se o jeho životě dozvědět všechny podrobnosti. Nárada tedy vyprávěl celý příběh. Řekl jim, jak Karnu vychovali Adirata a Rádha. Vzhledem ke svojí síle hledal nejlepší výcvik v umění boje. Jeho nepřátelství vůči Arjunovi vzniklo, když ho jako vozatajova syna dróna odmítl učit. Karna odešel od drony s odhodláním vrátit se a pokořit ho tím, že porazí jeho nejlepšího studenta. Tehdy odešel k parašurámovi, jenž ho učil. Později ho však za jeho podvod proklel. Judištěda vyslechl Karnův příběh, včetně jeho slibu Kuntý, že nezabije žádného z jejich synů, kromě Arjuny, a dal se do pláče. Otočil se ke Kuntí a řekl. Kdyby jen ke mně Karna přišel jako bratr, jistě bych mu daroval zemi a zabránil tak tomuto neštěstí. Jako vůlce pán ovců, by v tomto světě zářil jako Indra na nebesích. Kuntí si přes hlavu přetáhla bílé sáry. Když odpovídala, z očí se jí řinuli slzy. O dítě, o vznešený hrdino, tak to bys neměl uvažovat. Snažila jsem se Karnu přesvědčit o tom, co je v jeho nejlepším zájmu, jak nejlépe jsem uměla, ale nepopřál mi sluchu. I jeho otec, mocný Surya, ho navštívil ve snu a snažil se ho přesvědčit, ale bez úspěchu. Surya ani já jsme nemohli změnit jeho nepřátelství vůči pánu ovců. Když jsem viděla, jak pevně podléhá osudu a je rozhodnutý vám uškodit, vzala jsem se úsilí změnit jeho názor a odešla jsem. Kdybych ti tehdy pověděla o jeho totožnosti, jen by to vše zhoršilo. Judištěna se zakryl tvář rukama a vzdychl. O matko, já tě za tvoje mlčení neviním. Nepochybně tě řídil svrchovaný osud. Přesto cítím, že s mi měla svěřit. Proto prohlašuji, od dnešního dne ať žádná žena nedokáže udržet tajemství.